Чорна смерть. Чорною смертю називали бубонну чуму, хворобу, яка вразила Азію, Європу та Північну Африку в 14 столітті. Під час епідемії загинула третина населення цих регіонів. Від чорної смерті наприкінці 1340-х років загинуло більше людей, ніж від будь-якої іншої хвороби в історії людства. Менш значні спалахи бубонної чуми спостерігалися протягом ще трьох століть. Смертельна хвороба Чорною смертю прозвали тому, що у вражених хворобою людей під шкірою утворюються крововиливи, які швидко набувають чорного кольору. Часто чума швидкоплинна – і деякі хворі помирають за лічені години. Тільки близько 5% хворих виживали. Поширювали чуму пацюки. Блохи, які паразитували на пацюках і на людях, розносили цю хворобу. Захворіти можна було, заразившись від іншої людини. З Азії в Європу. Приблизно з 1339 року чорна смерть почала поширюватись у Центральній Азії, а в 1347 році генуестці принесли її в Італію з Криму. Епідемія швидко охопила Північну Африку та Європу, де через бруд і скупченість, які панували в середньовічних містах, привільно жилося пацюкам і блохам. Коли люди почали втікати з уражених чумою міст, Чорна смерть рушила за ними. Страшне покарання. Для середньовічної людини поява чорної смерті була жахливою таємницею. Багато хто вважав її карою Господньою. І деякі люди піддавали себе публічному самокатуванню і молилися за спасіння. Лікарі не уявляли, як лікувати цю хворобу. Тому що не знали, чим вона викликана. Побутувала думка, що хворобу розносять кішки та собаки, а тому їх убивали. У результаті кількість справжніх носіїв хвороби чорних пацюків тільки зросла. ІЛюстрації Виносьте своїх мерців. Під час епідемії чуми люди намагалися зупинити поширення хвороби. Будинки, в яких перебували хворі на чуму, позначали хрестом. В'язні тюрем, а також добровольці з ручними візками обходили дозором вулиці, закликаючи людей виносити мерців. Потім трупи звозили до великих чумних ям, які розміщувалися за межами міста, і їх швидко ховали. Чума прокотилася по Європі, прийшовши з Азії. В 1347 році до 1349 року епідемія досягла свого піку. Тільки деякі регіони Європи, наприклад Бельгія та Східна Німеччина, лишилися незачепленими хворобою. Кусаючи людей, блохи переносили бубонну чуму. Блохи жили на чорних пацюках, якими кишіли перенаселені міські квартали. Середньовічні художники часто зображали чуму у вигляді жахливого скелета.